الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مصلهم كمصل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله زعب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون <تصفيق> مثال بیانای د مخکې سره تعلق دي چې منافقانو حالو چې دا څنګه چلو شو چې دمرাজি مشان هدایت راغې او پیغمبر پاک دایلمو ده دا هدایت یو چراغ بل کو او سرداوی نه خلق په تیارو کې پاتې شو <coughs> نو مثال بیانې چې دې مثال په شاندار سړې دي چې راغه یو غسر رڼا وا خلق پتیه رکو اوا ته رڼا دا واخلې چې تیرې نه بچې زرر نه بچې مصیبتون نه لیکن خلق قبول نکړه نبس اللہ تنا غرانا واغستا دنا شکریہ پوجا دید آگی شکریہ دانکلا نو دا اللہ عذاب پیر آگی دا غس اتیار کی پاتشو دا مثال دا مدینی والاو سره لگی چاگی تا پیغمبر راگی ارلائن و توکلا اوگی غرانا زلتا کو زنکلا اسی بخلی بانده آمان او او یقین پیونکو اللہ محرومکل مثال لدی منافقانو دو پیغمبر سره پشان داغ سڑی دی استوقع دنارا چڈیر بلکور شب استفعال او قدن دی ویلی استوقدا بیرر رڼا وکړه دې لپاره چې خلق چیرې نه بچي فلم ما ذات ما حوله کلا چرڼا وکړه غورو چې پیر زدهنان ما حول جوړ شو چې تجلل هدایت نصیب کونه ای ته نصیب شو امنافقانو قبول نکړه ځا ولله په نورهم نو هغه است دینا ټولې تنوا واست په نورهم ګور بارا غلې ر بیا او دې کې مطلب دایې جوشي پاتې نشي زره نور وت پاتې نشو سره دې نه چې مخ نور نه ذکر کړی او ق د نارې ویللی د نورې نه د ویللی او دل ته غ نورېې نه لري کو په مثال کېدغه مطلبی چې نار داسې یو معده ده چېی پهې فیده ده بل بکې ضرر دی فیده په رانا ده سمره مخلو پام شي پهکون شي او بل پهکې ضرار چې غ سو دي الذين غفل دمن شي واغستو ورنا او ضروري وتپريخو دي چې نار دي وترکم فی ظلمات لا یبسرون پریخو دي لنه پډې تیرو اروکی چې هیڅ نوی نه اېسنې دل سمانا خپل او نقصان نه پويږي من بکم عمیون فهم لا يرجعون او قوتنا ته اللہ واغستل ده او ریدو قوتو او دلیدو قوتو او دو وینا ده اسباب دیچه اللہ انسان لورکلی دخلی حدایت تپارا او ریدل دامت لفت چه اللہ کلام پی واری لیزل دا مطلب چې دا الله قدرتونه پیووینی او خبرو طاقت چې ورکلې چې دلته کلام پیوایي چې کله یو بنده تندا کارو انوستونه الله یې زما پر نسبانې دا کارن دی او چا لا ګاندي او لاند دی تشبیب الیغ او ته وی دی اعداد لرکی ابس پیوبل بانده، حمل که هم ورسار ده، هم سمم، هم بکمن، هم دی کان دی، او چاڑا گان دی، اوڑان دی، فم لایر جعون چه اسبابیت نو آغستو، اللہ بے اسباب و خوکارونا نکی گی ایمانتا دې سوره بقره کې بیا ویني 171 کې اغه مثالو چې مثل الذين كفروا كمثل الذين بما لا يسمعوا الا دعاءا و نذاا ثم بنكم نومين فهم لا يعقلون الته لا يعقلون ته مذكر کړي ده چې دي خلکو کې عقل نه وو عقلاته ویجتات لاره وی لار اګیتوی چې نجات راولي انت وی لچاکلم ته واغستو چې وسړی خپل مندم نه یمړوند یم کولیم چالای ناو څنګه واپس خپل منزل ته همدایي یو مثال د منافقانو چې رڼا و الله دازي کانو ول اندکل دویم مثال ذکر کئ د وبو سره ناری مثال ذکر شو نمای ذکر کئ چیر کداغه مقصد ته پات شي نو دنیا خو خشوه کنا جدي پیغمبر سره او صحابه سره مرګري شو مدینه کې ډیره فیضی او ته حاصل شوې دل وګي او تن دین او غریبینا فقیرین اخلاصجو دا फायदा هو تا ورسید او کسوی بم مین السماي امثال خوشان خوشاند باران دي د اسمان قرانم د اسمان نه بارانم د اسمان, اسمان فی ظلمات و رعد و برق باران کیم ذری زنی تیرې پکې دمنده وه بچې و بارادن او غړزي پکې د تندر دمنده وه بچې و و او بجلی پکې چاغه د فیذې ده دغه سي قران کې د دې خلقو د پارسو تیرې وي او صبح کې رڼا و <تصفح> احکامو چدا دل عبادت تی دا کول غواړي منځو ندي روږي دي حج ندي جهاد ندي دا پکی او رعدم پکیو تجنن ذکر بره د عذاب ذکر بره او برق پکی دا او چې کوم دنیوي فایده تی تحصیل شوې غنیمتونه مالونه رالو قو من هم خلان اغنا ملله ورسو هومالدار شوڪ نه پلیکن د اسلام سري سمرره عداوت او ددي کل جي پرران بيعږي نو دومره بد پ لږي ی جالو نااساباب فييازان سګ چېوه خلق په باران ک را ګ شوي د تیرو دي. او غلز غلز دی تاریخ په لګوت یې وګونو کې ورکی مې نه سواېقي چې دا आवाज وانه ورو تندر आवाज <تصفح> <تصفح> وګونو پر دیبره لوشلی نو په دې ځان بچ کې چې وګونو کې وتی ورکی هزار الموت او کتن در راغې نو مرګ برآشي د یری د نه د هغه خلقو حال ذکر کو چرګیر شوی دی په سارا کې او باران دې تیری دی او یریږي د تندر نا چې هغه سره موت ته دا د هغه حاله دی. ا دې مثال له منافقانو ذکر کو چې دل تذيبان چې قران بیانېږي نو په دې کې هغه تتیریخ کاری هغه ګران کارونه دي رعا دور تخکاری او برق و مشتا دی پیدا هم پکشتا دی در قرآن در آواز پا تن در آواز لگی دو کلی چې بیانیه نو دی و گونه بن کی چه در آواز ناورو در آواز را باندی دیر بد لگی اولی دی که سچل دی آواز کی وی دی که موت تکنه څنګه موت یا هو چې تندر درځو کې ناوې کې موتې نو قرآن په आवाज کې موت څه دي ویاسنه چې قرآن واورو او زلتم ایمان راشي والایمان عندهم موت ایمان راول لغي تمرک کاری دو او داغه دا قرآن د आवाज سره لازم دې کنه ښا چې قرآن کمزې تورث دې نو ایمان ورسري تک څنګه چې غلځوشي نڅان دروازه ری کنه مضی منافقان او ایمان راول دا ښکاری زله کا موت هزار الموت دګری د مرګنه دا معنا کې ابن عباس رضی الله عنه مخکی من السوایق سمايان بیان القرانی وعده او وعيده دا سوایق دی د قران بیان او د قران تخویف او بشارت او حضرت موت سرل کی چې دا سره د وینا مخافتا ميل القلب الیه از نچوي ظلم ورت ور واوړي ور دی. ولی د وګونو کی ګوتی ور کړی ویزګا سره د قران واورما ا ایمان ته پیدا شي ایمان هموت ته دا سګرانه خبر نه ده چې دا د الله سن خلق دا وستا فا کېشته کنا بدل طریقه نه اغه او ال لازینا کچره پلاری تیریږي نو پمنډه تیریږي ها دا आवाज په بدلږي او چا به مخ دا خو په بره لوډ نه ده چې په بره لوډونو خلکو وزن پسی ورونه پوری کړیو یمږه خو به وې سترو جده دا واسه زمرا بات لګی الله یو کار سو کې او باندې نخلا سیږي دا تعالی ځان له سچل کتلې هیلہ چې وګونو کې ګوته ورکې نخلاس وشي دا اخلاصي علاج نه دی یکاذل والله محیتم بالکافرین الا انا مش اخلاصید الله یاه تا کړی ده په کافرانو باندې څنګه برای اسمان پیداکڑے کت ازمک پیداکڑے کم پلو تختی تدہ اللہ نا تختی دیشی <تصفح> سلی رحمان کی ویلیو طولتا چیا معاشر الجن والنسی طولتا میں پیریان و بندیان و انس تطوات من تنفزو من اقتوار السماوات والارد فنفزو کتختی دیشی نو تختی لا تنفزونا اللہ بسلطان کم پلوزے دلاده سلطان او د قبضینه قونشه بار کې دی الله راګیرو انکه د کاکران لرا په خپل عذاب کې هغه یو عذاب ذکر کوي د دن دنیا هغه دنیا کې د پانا عذاب سو چې کله پیغمبر تا سرقي حاصل شو فتح براله ونمتونه براله دې وړر سو سرګیوانه شوچا تولې ډیره ملامت یانه اکلې یو څه تکلیف مصیبت پراغ نبي ابو خوشاله دو نلار بول ز توی یاکاد البرق یختفوا ابسارم نزدیوی دارانا دا اسمان چو نظرونا ذ څنګه دا آسمان غو بجلي دومره تیز ده چې پړق شي کنه نه او سات ځخال کو نظر نه لګي ولله بیا وت واپس کینو اذن ته زمونږه بجلي او تختی کنه غو ایت نشټینګې ده اسلام الله ایت د اسلام مقابله تروزی داسکه غرسر سر جنگه داسکه د اسلام مقابله سو کول شي سترګې ودن او باسي نظر به د نو تختی غره نزدېوی دا بجلی دا اسمان انزدیوی دا رڼا ده اسلام یختبو ابصارم چو تختی دا نظرونه د دینه څه مطلب د دې عزت بختم شي چې اسلام راغې اریو پکې مشرکې ځکه نه مدینه کې ښا خلق راځم شو یره مون مشر نشتا ادا عبد الله ابن یوبې نه دې د مشورې لپاره یو قضې زکه چې لحيم شحیم دې او چې کټ کې ناشتینو کټ په ډاکي دې زمونږه مشوره ده هدي کې نبی له اسلام هجرت وکړه دا غوا مشري ختم شو لا یوختف ابصارهم مشری او بوول کنه ښا الله یسوپ چې اسلام سره ټګیټوري کوي کنه مزان باسه خراب وينو نبی غیزتی نه نبی غ مشریو انه به غمال دولت هیڅ ونی الله دې ادا سره راغلا دته څوک ته شي لکن ورته چوس ګورې غرمکه یو تختي نظرو نزدې ختم کی عزت تدي ختم کی غمشرې تدي کله ما ضالهم مشو فی اسلام سره پرانا کی نزی بوسو کې وبو زی اللہ وکلا چرناوک یل حدی تا نوروان شفاوے کی لگا حلق ج تیار کرا گیر شو نی چھ پڑقشی نو سو قدم واخلی لاروی نکنہ ہا اج دغ ز دام منافقان دی ما ظالهم مشاو فیہ ابن کثیر وی کلم سوابل من عز الاسلام اطمان نو کل معصاب المنافقين من عز الاسلام کل چې منافقان ته اسلام کې عزت حاصل شي اطمان ویلې نو خوشاله شي چې ها دا دین صالح دا ډیر خدین ده ډیر برکتی دین دی ولي جیبونه ډکشو کورونه ډکشو خوشاله شو ورګوېږي هادي الان ونکیږي ویزا زلم علی مقام او کله چلاته ارکی پدی باندې نو عضریږي لټ پاتشی تکه حلق چه دا صفاته تیار دلته سمانا کی خپل کثیر وی ازا ثوابت الاسلام نقبتا قامو لیرجعو الى الکفر شکیس ته تراش لیکاو خد کې کنا ځم منافقان بیا دغسی حیران شي او ادری کی لیارږي ولل کفر چه را غور دین را لخوا ویخه زې چې زو ابو سفیان صح جړغاو کو چې زموناستاسو زادین خوخذ ده درمنافقان او کار ده ادا اصوار لسم صدید مولان و کار دخوا چه دیتا په پا دی منز و دس کی چرت خوشحالی حاصل شوا خیر خیرات با زکاة و صدقی وي دا جنازی باوی پاگی که بخوا صابونونا دی بخوشحالو اپتکی بے والی و جامعی به سرکڑی وی سرخ و پخوانو خواست به سپینه کڑی وی او یو بل تبهوی په خپل جواب کې وی صلات یاده جنازي تبهغو رسولات یوي عوامبه نه کوو کول کنه نو روان به مشو فی چې کله پتا واولګی ده چې سړی مرده ہوئی سی نشته وی نو قانو بیا بیا وینځ جنازي خو چې आवाज وشو یو تندل نو فرض کیفایی دی تو لغاڑ اخلاسا شو اخا قامو الله شا اللہ لظہب بی سمعهم کچری اللہ اغواری نوابخ لید دینا دا اوری دل دی او دالی دل دی اللہ کولیشی ارسو و تعلق پا مشیط پوری دیخوا بید اللہ دا مشیط نا سکار مکی الله ای کزما ماشیت وراده شو بیا و دې سرسترګه وګونه نه دا به واخلما کنه دنیا کې نرسوا کومه کچره لا واری ناغستی و د دینه دا وګونه د دې اوسترګه د دې چا ویچ دا هو مونچته ندی لدی لینو الله ان الله الا کل شین قدير الله پار سو قادر دې کنا ستا اقيدنشته چې الله پار سو باندې قادر دي نو پار سو کې دارالو کناخه چې وګونو مغاستي شي استرګي مغاستي شي دا وجه سو الکُل شېن قادر نمنې کنا نه لګيای بیان وي قبر کې عذاب نشتا بلنه دې کې نشتا څنګه وي ولور کې پدې تنگ دې کې وملک څنګه راځيو اوګر او سره څنګه یې دلکه ان الله علی کل شیء قدیر نه منی دا غوته ډیره خبرې بیا نه منی قبر خو څه مساله نه ده نور ډیره خبرې دی باریکه چې عقل و تنرسی تاسو په عقل ذکر شو نو د صورت مقصد شو روکې او دې مناسبت سره خبره توله پذی او شو چې هدا دلل متقین قران عظیم الشان هدایت راغې چا هو مان نو متقین شو اولایک علی هدن اولایک هم المفلحون شو چا نو مان نو لا یؤمنون شو ختملا او کرالو اچھا وسرانګل دنګل کولو کل ایمان راول کله مراولا ناغی حال ذکر کا او سوئی چی دا ہدایت سشے ہو مونگتا ہے مخیئے کا نخوا چی چاو مانا نو کامیاب شو اللہ اسی پتو نکی کارو انکارو کنو شو تباو برباد شو بس دا ہدایت ته خول غالی کا نچے او اللہ حدل المتقین سنگا دے دا اس ہدایت وضاحت کی خوا کی ہدایت توحید دے اللہ وحدانیت مدلل په پینځو دلیلونو سره سره د سمارینا دا سیبل دې نه بیان کوله یا ایونا سعبذو ربکم اے د دنیا خلق قهر سو کیه انسی عام کها عام خطاب یو غنه خپل رب عبدالله ابن عباس رضی اللہ چو وحیدو ربکم عبادت توحید توی تا اسیو سالی تا عابد وے چرا دا دیر لئے عابد سالی حلی که شرک کئی تو تا سنگ عابد وے عابد خو موحید توی یو گانے خفل ربو تا داوی توحید شوا عمر شو رو کئی پینزو نو شو رو کئی پینزو لذلك لا يوجد وحدانيات دلللونه داده يهو غنائق پل رابا الذي خلقكم اغازات چه تاسوه پیدا کلیه سه شه نو گوره من قبلكم اغاقسان جستاسو نمخ کی وستاسو اغا مشران آبا و د مانا مرت دې دا علي هدي دا د دې چې دا چا عبادت کوي هغه خلقو من قبل کوم جستا سن مخ کیو هغه الله پیدا کړی نو هغه عبادت لایق ندیم کی اوغا دا کوم سورہ نه هل کې هغه یاد ده دغه سره راضی جو الزینا یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم دا مطلب هغه کسان چې دی او توازن کوي بغیر د الله نه لا یخلقون شیان اریغه څه شی پیدا کولې ولې وهم یخلقون اری الله پیدا کړی نو الله ته محتاج وال نه من قبلې کومته چې د چې عبت ک نو تپوس د پیدا کړړ که نه بعدت لا شو اماواتون غیر یا سړ جوون د زیاتته پرېښو نو ملو پهېدي بستره او تړلهله کوم تون د د عبت نتی جووه. جللا یو اگن سچل بوشی نو بچ بچے دا ورنا دا بوشی نو ورے پ توحید لا بچ کے گے وبل سنا لکم تتقون چ بچے دا عذاب دریم دلیل نامہ کی انفسی بیان کر چ خپل جان تو گورا اللہ پیدا کرے پیدا کری اس وقت افاق ذلیل سمک اسمان الذی غزادته جعل لكم الارض فراشا چې جوړ کړی زاستاو د دا پارځمکا په شان د فرش فراشن سمانا په د فرش فرش باندې هر کار کولې شکان نه د زمکا باندې هر کار کولې شې د انکار نکي زریات کې ویلی و سما باندې نه به ایدی وین نه والارضا فرشناها زموږ په ډیر افراکلیو وبداکلیو او سما بنان اسماني چټ جوړ کړي پینزم وانزله من السماء ایمان اولانا ذلیذ اسمان نو وبان فخرج من السمراتي پس وباسي پدیو بو سرا اسیم را شي و اسباب خوبائی که نا من السمرات بازی میوی تولی نا نا تولی خو جنت کې دی دنیا کی خدا سی او سمپل دی نمون دا من السمرات دی رزق اللہ کم دپار در رزق استاسو افو اللہو دے دا پینز دلیلو نا ذکر شو چل اللہ استاو دپار پینز کارو نکڑی دی استا سنا صغاری فلا تجعلو للہ اندادا مگر زوے اللہ لر شرکان وانتم تعلمون اب اپنا خب نو ابن عباس رضی الله عنہم آوئی انتم تعلمون انی سوانع حاضح الاشیاء خب چې گئے جدہ اللہ پر ذاکری دیگا کشوک جنا تاسو کې نوم وایي چې الله الله ان کې لقمان کې زخروف کې راضی کنا تپوسنت نشیو چې د ازم کاسمان چا پیداک دا باران څوک وری الله نو خو پوېږي نو بیا بل چا تاسو اجت شو دویم نور مفسرین وایي وانتم تعلمون او تاسو خو پوېږي چې دا د عبادت لایق ندي دا ګټه مټي بوتان متان مسلوشوا دا یو خبره او په با دې باب کې شپږ خبرې ويخه نه ول خبره بکی توحید مدلل سردسمارینخه دوه مودري ما ذکر کې صداقت پیغمبر او صداقت د قران ولې داوا شوه ډیره مضبوطه د ل نور څه چې نورته ای الله کتاب نه دی دا پیغمبر ډیر خو یار دی ډیر سمجھدار دی د دې ځانه جوړي ویني ته کې شک پیدا کو پیغمبر باندې شک پیدا کو مله جواب کې تصدیق د رسول او تصدیق د قران دو خبرې ین کوتون ف ب مما نظل نهله بد نه کچې تاسو په شک کې داغې کتاب نه چې مونږ نازل کړی دی لږ لږ پپل بندباندي نل نه تصدیق دپآ چلله ماناازل کی دا بل چا یو کړی او په خپل بندباندي چې پې غمبر دی بدې وتوي که نهه و دی نه لئ صفت بل رسول او نبی صفتنا زینکم دی په شرافت کې نو زه که اپ دی نه اوه ښا فاتو بسوره تم من مثلی نو زده حل کی تاسو مجړ کې او ادنا صورت پسند دي قران ګور هغه یقینا شک کړي اور قران ذکر کی په انسان په انسان را خبره ذکر کیږي چې یقینی نه وي کچاره نو دا خدای ان زینو ذکر خو شک یقینا کړي جواب داره چې کاغي شک یقیني کړي او چې قران تا وګوري دی انداز تا نو دا شک بلکل شک نه دی او کله یقیني شي و سره پروتيږي سر شکونه لري کوي چې عزیز په او سره شک کینو ددادا شک او شک نه دی ښا ځکه په اين سره ذکر ک چې دي سره د شک د لري کول علاج تا او دا غي انکار ناخلی چې قران دی نو دی وه ته حدې پیش کړې ده ته حدې وي ښا چیلنج یې ورکو چې په داګه زو میدان جوڑ کایه او صورت ټول راځماشه او یو وځ تاسو نا ودعو شو ذاکم من دون الله روب لا خپل مشران عالمان هر څومره چی بغیر د الله عربی کا اجمی دا معنا کوي امام رازی شو ذاکم اکابرهم او مَیوافقهم فی انکار امر محمدین اغا کابیرین جدی سره مرګری دی پینکار د محمد صلی الله علیه وسلم اغه ټولیا دی ښا بغیر د الله نه انکن تم صادقین کتا سرشتنیه په خپل خبره کې چې دا قرآن جوړ شوی وکنا سلوره خبره تخویب بشارت فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا كَذَٰكَ عَارَوَنَّكُمْ القرآن 파ره خبره کی کمالی ښا لکه مخ کی فأتُو ویلې راوله ذل تمناصف دا او چې فإن لم تأتُو کرام نوړنو نا هغه نووي إلَم تَفْعَلُوا يوي يسرت سورت راولل خو ډېر ګران کار دی یو حرف هم نشي جوړولې یا حرفه علی با تا تم نشه جوړ نو لم تفعلوا یوی چ په دې کتاب تاسو وردوس سن نشه کولې چې او تویل شیغه نشه کولې نو جزاء رستو ده چې فتق النار التي نو فزان رحمکه توحید قبول کئ چې ور نه بچي او دلن تفعلو جمله معترضہ ده چله خلق ته وی غره پټم کیږه مچ ورګه سبب جوڑ کی بلرز بجوڑ کی نه لن تفعلوا چرینه شي فایل لن تفعلوا کرانم نو یو صورت ولن تفعلوا چرینه شي کوله حتق النار التي ذنبج کداوی ورنا وقود الناس والحجاره تو چخشاک دا خلق دی او گټی نور نه اوسړې څنګه ذنبج کی تختی با کمبل ور تختی نا پیمان سارا فتق النار سمعنا آمینو لو سرے آمینو وحید فتق النار ایمان رولے توحید امنے بس نور نہ بچی ترغیب دے کرنا سا اگر وہローチ خلق دے مشرکان کافراں او گٹی دی کمی گٹی دی گٹوں سے گناہ کڑو اللاوي نغي کنه نه دې کړ خدای له زور ورکو ښا مشرک سره والا خپل خدای چې دال د بچي سنبال کا او تمپور کې پروت او د هم د سره پور کې پروت للیل لو اتوایا ښا ول حجاره ابن کثیر وی حجارت الاسنامی والانداد التي كانت تعبد دا گٹی دا غبوتانو یادی دې ډېر گٹی خرابې کړې بودی باندې او داوی انداد شریکانو چې داوی عبادت بکېدو جنا مزار تورشه سمر گٹی خرابې کړې دا یو مزار دې توبته و دا مر گټه هبل ځای استعمال شوی نه ده لکه درگاونو کې چې استعمال شوی نه دا والله جهنم چې دا ستا ودا یان دی ادا زغیره بل دین گون دی او چه جنم کې خپنه شیخه تاسو یې مونږ دی سره خوشاله یو کنه وعزت للکافرین تیار کړی شوی ده د کافرانو نافسوس افسوس ده په مؤمنانو چې دی مون ورتزی د سمره د یاری آیاته رحمت وحنیف رحمۃ اللہ علیہ ان اخوفه آیه په القران ممنان دپه د بد ایت داې چ لوي دا, دا, دا, دا خوما کاافانله ت یارک تاسو تولی لاړي بشارارت ذکر کوي دې مقابل لکېته دقرآ وصول دي وی چې د هغې حالو مګورې ددي حال او بس شیرلهځې نامن او ایپې غمبره ته خووش خبرې ووررک او کسان تا چې معوم را وړی د املوالی هاتییم او عملونا کی عملونا صالح انا لهم جنات تجری من تحت هل انارو چه بے شکا خاص د دید پارا دیر جنتونا بشارتی امداسه کڑه ده چه خواب انا ایر اولو چه خبر ده شک نوزی لهم یه مخکو چه دا خاص د دید پار دی او جنات یه جمع را یو جنت خونه ده چبه یې کې بلان دی دا ونه دا یې نن یې هرونه کله ما رزقو مین اکل چې ور کړې شي دي ته هر وخت کې هر وخت بخوراکې خوراکې ها څنګه دا داسې و کېږي نه چې وسړې وي یا مور شوما انور نه کېږي نه ولي ونه کېږي دا دنیا نه دا ال ته د مړیدو مړه خدو پاره نه اے خود لیزت پارا خوری کې او اگر که دا مالی دو دا اوگی که دو سمانا چوری گا لگواردشکو ما چی داشت او حدیث کرا دی چڑ راقیو کی نار سبا خطانی اڈرقیو دمر خوشبویئی چی آخد نلتخوذی سوال نا پیدا کی چار وقت بخورا کی کل محراوڑے خواه ارواح کی چې ورکلې شدي تا د جنت نامن سمرات الرزقان تمي ودا به نخراکو قالوا بو ایذی ھذا الذی رزقنا من قبلو ده هغه می ویدی چې موږ دنیا کې خړلې دا معنا کې اکثر مفسرین چې من قبلو معنا دنیا نو په دې باندې د وسوال لری دا یو ځای چولې غبم د دنیا دمه یو په شانتی مول خوځي مه یو اخلاص کو وې خو لوخه په شوقه چې نیمه کو نذنه وګه ښای ابم یو پیداسوال له اته هم دا وې چې کله مای ویلې جاروح کې می وې راولې شي په دې وایي چې دا همون دنیا کې اندي دنیا کې څه خورلېو چې څومره جنت کې دونه غټولې دنیا کې خنښت مونږه مخ کې وایي چې مې نه څمرا ته بازي ټولې خنښت ده په دې معنا وایم دا خدا جواب کوي چې اود ته دنیا د مې یو پشان شکل لیدو نور په خوانو دغه کې جدا جدا دي اته دنیا د مې یو پشانتي دی ښه دا نه چې غنی غبم اسخه یغه بم او یو پوسټکی بطي ورزه یو کچره وړی رښینا وای او دویم دا دې چل ته ډیره نشته چې کله ما ویلې دا بزی یو زلوې بیا بیا نوې یوزل بووی اول چې دا همون دنیا کې خړلې وی کنه په دې معنا به تر پاګه سوال نشتا دا خو هغه می وی دي چې مونږه لرا کړې شوي لګون تمخ کې ولې چې یوزل خورا کو کیو کی بیا را وړې شین دي وې چې دا همونګه وسو خوړو هم ملائک به توې چې په نه شوي رنګي اوسوې دی پند یو ګوره دا غمي ودا ولي ووتوبيه تايت کي د دې معنا ها معنا ها بهتر وي چې د قران س یو څسبق ووتوبيم رولې وشي دي تا داميوي د دا جنت او متشابهان رنګ به يو شان تي خوخن به جدا جداي ولهم في ازواج متطهراتن د دې لپاره په پا جنت کې بيواني بی دی پاکين ذ سنه امام رازيوي مم مساويل اخلاقه نا کار اخلاقونو ومن جميع الخصال الزميمته از ټولو نا کار خيونونو بس دا مطلب نور پاک واله خو معلوم دي جنت کهسه هم ګندګي نشتا او دي متوهره سمانا الله پیدا کړي دا سدي چیغی که ناکار اخلاق نیشتا بدی خبری نیشتا متوحرات ام پیا خالدون ریو جنت که همیشه سلور خبری ذکر شوی دعوی سرد دلیلونو نا صداقت دا قرآن دعا صداقت دا پیغمبر دری تخویب بشارت سلور اپا یوی صاحب دی. نو پینزم خبرا چی بیانو شکنه دې وی وی دې تاسو الله کتاب نه دې مله تاسو چیلنج ورکو چرولې چیلنج یې قبول نکو ست جوړ نشو نو دوی چرملہ کتاب کتابو کنه نو دې کې به داسې ناقسو سې زنو ذکر کېده ماشه مچو داسې زنو په ذکر کېږي الله ډېر لوی شان والده اګه به د ماشیو د مچ خبرې کوي دا د الله کتاب ذکر نه دی چې دی کې دی خصیس او سيزونو ذکر راغلی دی الله جواب کوي چې دا خصیس سيزونو مې تاسو ته ذکر کړی دی تاسو د لپاره مثال د مچ او د ماشی او د سپی دا ذکر کړئ ځان ته وګورئ نو الله وي زما شان لوي دی استادو کار خراب دی ا مې ستاسو په اړه بیان کړی دی خو الله قادر مطلق بادشاہ دی هغه دی پروان ساتیک دارسونو مخلي توڅه غته پابندیک دی ان الله لا یستحیی به شکل الله پروان ساتي لا یستحیی دغه په لاره معنی مجازیش تدنو د دې ته یت نشتر چې موږ چې د متشابهات نه نه او شابیحات با لئی چنه حقیقی مانا پا قلقی رازی نه مجازی مانا را دی دلتا دو حیاء سر لازم ترک ده یو بنده چی دو کارن حیاء کنو تختی تی نه نویزا نزمہ نه نه نه ترک و سر لازم نکنخوا لائستحیی سمانا لائت رکو دللتا چی یو مقصدی ارادی ناغذ چاہ دو خبر دو جن پری دی دغه انسانې وی دا خبرونه یې ریګمنو الله تعالی خبرونه نه ریګي ښا بهشکه او پروانه ساتي د دې خبرې ان یې زریبا مثلا ما چې بیان کئ یو مثال د مثالونو نه باوزتن قدمایشي فما فوقها یا زیادت دینه باوزتن بدلله مثلا نه څنګه مثال د کمایشي چه قرآن کیم ذکر کئیو احادیثو کی رازی دماشی ډیر ذکر رازی یہ خو دنیا دا پارا چه نبی علیہ السلام وئی لو کانت الدنیا تزینو عند اللہ جناح بعوذ وطن دنیا وزن او عزت سره سر دم رویلک دماشی وزر نما سقا کافرن شرب تمائن کافر ته غوټو بنوي ورکلې وني چ الله سره دې اوشي عزتی که نا کافر ته نه ملایويږي ایمان ته ملایويږي نا هدایت ته ملایويږي نا قران ته ملایويږي نا دا خو الله نعمت نه دي الله خپل نعمت دشمن لنه ورکړي نو کته وی چې دا مال دولت چې ول ورکلې وایغه نعمت نه دي اخو مرداړه ها کله د الله پونس باندې سوې ایزتمن شوه نو چربه نو ګوراه حدیث کې جناحه باوز وتن وزر دماشي ذکر کړي او بل حدیث کې راضي چې دماشي دي د کیو کمال دي عائشه ایزا جاءه چه او گئی نو خود گرزی را گرزی و توپنه و یا چوستاو چالاکی فیضا شبیعت و ماتاتو او مرشی نمالشی در خمی سال دنیا در پارچه انسان ممالوازان مل باشی گزارکوان ماشیتا نگوری چه او گئی تاگی نو زا توپنه و یا سوکه خرانی وی او چه وی نا دیرکی نو پاکپلت دا مثال نکړه دا مثالونه الله بیانای خودی دا مثال په حکمت نه پويږي نو اعتراض کوي چې دې کې څه مطلب واخ؟ په دې معنی چې الله ډېر حکمت ته یو خدادا څهار مخلوق چې الله پیدا کړې وه هغه کې نقصان نشته دا خو انسان خپل غلط فهمی دا چې هاتیته غړ جانور وایي اسي په تونه کوي حماشي تصفګوري دا خوستا غلط فہامیدا الله ته په ماشي کې او په هاتي کې फरक نشتا دا फरक هو تا پیدا کړی الله تدوال یوشه ځکه چې غلېم بدن ورکړي چې څومره ضرورتو دلېم بدن ورکړي چې څومره ضرورتو بلکې په ماشي کې هغه کمال شته چې په هاتي کې نشتا دا کدا ماشي دی او دا هاتی سرمن سمرم اضبوط دا او دا چکینی سرنج راو باسی او دا غنوی نا راو شو دلہ دا قوت ورکڑی خوا دا سم ام بی بی د ڈاکٹر دے دا هاتی نام دیوی نا راو باسی چکل چکی ہے که نا دا مثال محنب نه او دیر قومنا اللہ پا ماشو حلاک کړي دی باعوزو او تا ویله ولی پورزيدي ټولي را پورزيره جمع کړي ماشي ته جوړ کړل دي باعوزو دي نو کوماشي يا او مثال کې سمره فراتي فام الذين امنوا و پساک منان دي فيالمونا هغه پوې شي انو الحق من ربهم چدا مثال ډير صحيح دي ادیر موافق دے دخپل ممثل سرام اترفا دخپل ربنا یعلمونے ویلے خوا مومنان اغدی چی اغی سر علم اشتکنا اللہ پا علم سر یادی فاما اللذین کفر و اوکسان چی کافران دی فیقولونا ناغی سر علم نشتا ہا دخلی شوری ډیر دی شور جوڑ کے از وقت جوڑ چو ګورای مثال بیان کو د اولیا او بیزتی وکړوي دا مثال نو یې سره بیان دي اولیا او بیزتی کوي د مشرکانو وکړي نو خو الله بیان یې کسان چې کافران دي او مشرکان دي نو شور جوړ کيم مازارا د الله او بیا اعظم صلی الله سو د الله پدې مثال سره چې بیان یې اريه اعتراض وکړه چې دې کې څه फायदा ده دې کې څه مطلب ده دې کې خو بغیر د دین ابول سنشتہ چې د بزرګانو توهینه وکړو وګورو نه پاله اعتراض کئ الله جواب کوي تا ته کناخه چې دا مثال ځکه بیانو ما دې کې مزاحک مت یذلوا به کثیرا گمراه کړي الله پدې سر ډیر چری بدو غني ویاذی به کثیره هدایت کوي په دې مثال سره ډیر رته هغه ته خبره واځه شې داږي د زړه نشک لريشیم <tries> مثالونه چې الله بیان کنا او داغه خلق هغه نفرت کوي هغه تنورم گم رہی زیاتک الله دا, دا الله کار دو دی دوسی په تونې دي چې څنګه ویلې دي نومونګه داسې منو اہل سنت والجماعت چاو گمراہ کول ملا کوي هدايت الله ور کوي معتزله اړوي نه نه توبه موږ د الله په حق کې نشوېلې چې الله خلک گمراه کوي توبه توبه وایږه نو چې نشوېلې نو زمرت درونه تانګو جبل خالق او کوتو یا نظريه غلط شي ده بل خالق یو کوته ولي وېدا ګمره هيو دا شرونه او فسادونه چي دي دا شيطان کوي او دا هدايت او دا رحمتونه او برکتونه او نعمتونه دا الله کوي ها نیو خالق ز خیر دي او بل خالق ز شر دي د دیو د مجوس مین کې فرق څه شو دا خو د مجوس او عقيده دا چ هر وی ځخ خالق دی خالق ز خیر دی او یو ز شر دی د خیر هغه ته اهرمن وای او د شر هغه ته یزدان وای ومتعزلیو ما واسو شنو هر ویدا کوم کارونه چې کوي انسان د شر کارونه دی د دې خالق دی په خپل لا دومره دلونه تنګو چې بل خالق وي او ته ولو کوته نننن ایسجت نشتا الله گمراہی ډیر چوغالیو هدایت کې ډیر وتا اغه هم خپل زې ډیر دي ودام خپل زې ډیر دي فی نفسیه نسبت به نکها وما یذللو بی الا الفاسقین نګمراکی پدی مثال سره مګر فاسقان فاسقان څوک دي الذین ينقضون عهد الله یغکسان چماتی وعده د الله مم بعدی می ساقی پس د پخوالی نا سمره پخوی وا دکړی وا چا لستو بربکم قالو بلا او ولاتزمون غربی وا دکړی وکنه ها ابن کثیر وئی چه عنیب احضیل آیت جميع و اهل الکفر و الشرک و النفاقی طول چیزی را لپک خواه طول وعدی ما تکڑی دا اللہ کنا و عهده الى جمیعهم في توحیده وعدی دا اللہ طول سرسوا توحید نو طول تقویادا ندا کنا وی وماز وضع لهم من ال من ادلله الدلله علی ربوبيته واذا زم کاسمان نسل پیدا کړی دانور اوس کوګم نسل پیدا کړی دا چې هغه وعده ته یاد شي کی وحده لا شریک لهو اج سوک شرکی ناری مات کوله پس دتمره مزبوط الینا و یکتوونا ما امر الله به عمل پکوم نشه عمل صالحات کې نه دکه پر کوي اغ رht چله مرکې پهغې سرهی سرلا چې دا بهسااتلی شي مور پلار سرهپلوانو سره اعتمانانو سره مکنانو سره دا تعلق په سااتلی شي نه دا ن کوي ووبسیدونونهفلر دی نور په ساونه کوې پهموکه کې پلاې کومل خایرون ده کساندي توانیان دا جوابو. زشه شو 빈ځه ما خبره واخا شپږمه اخیری خبره نعمتونه دي نعمتونه ذکر کوي سالور یو نعمت دا وي چې لایو تا نو او ما پیدا کړې نو دا کفر ولی کې دی دوهم دارای چې دنیا عرش ما ستاده پیدا پر پیدا کته نو یو اس بنو دا څنګه نعمتونه دلته بیانې اول نعمت كيف تکفرو نبيلای څنګه تاسو شرک کوئ دا الله سره کوفر معنا ده شرک سره چې بارا شيخه او انکار الی چې داور سره نه یې ښه څنګه شرک کوئ دا الله سره ځان ته وګوره او كنتم تاسو نوې چې ملوي نوې په دنیا کې نو مرګ یې او تاو وینو ښه په مرګ سره انسان وی رکشي کنه نچې په خوانو نه ومې سالې د مولوی چې بیا موت پراغنم نام واټ یې او ته وي فاحیاکم نل جوندیکړې تاسو نو یو موته یو حيات ثم یمیتکم بیا مولک یوخ په واخ اوازونه کیږي ثم یحییکم بیا بم جونذکی قیامت کې ثم یل ترجعون بیا د الله ته واپس کړی شئ دایون چلی ما سر شرک که دو ام نعمت هو اللذی اللہ زادت خلق لکم ما فی الارد جمیعا پید اکڑی د فیدی د پارا سوچ پد مکہ کی دی د الله د طرف ندی جمیعا یا سره ظرف دے چه جمیعا منہ سر جاسیہ کی بیا ہے ټول دا لاره طرف نه وغಾಣای وره یا خلا قصر لګي ټول ستاسو د پیدي دي پتا شو په بازو کویږي په بازو نه کویږي سمستوایل السماي به رادو کړه په تراب د اسمان پسواو الناس با سماوات پوره کړه برابرې کړه غیلرا و اسمانونا پسواو لنا څنګه برابر کړه ونچ اونیچ پکې نشته کته بره پکې نشته چواد پکې نشته چرته رنگ او روغنی نه دی هل ترا من فتور نوی نه پاسمان کیسه معمولی غونته کچ او फरक کنه ځکه فصواهونه پوره کلو برابر و واسوانونه او هو بكل شئن علیم یو ازدان الله پار سبحان دی نوڅه کې پیدا کړی دی په خپل مناسب خلقت سره او خپل مناسب قوتونه حکمتونه د پکیږي دي کنه نو په اول बाप کې پینځه خبره ذکر شوې ول او شپګمو کې څلور نعمتونه دوه نعمتونه ذکر شو چې د نشم نشته کړنو ولیما سره شرک دی دنیا کې یوسو شی د استاد فائدې لپاره د لکم ولې ما سره شریک کي اذونې ماته نو برسټو بیانې